guetorri Palmondo irratira gaur rasteazkena arratsaldeko zortzia joia Zuzenean daki zuen bestela Sprint.martchurea.eus zorzi mila barra linkean. Gurekin kontaktuan jartzeko Palmondoirratia@ra.nem.net edo Palmondo Iratia Instagramean. Gauruan gomendiak zutabeak patxiruzen egoerari buruzkoak, Eta xumela eta xumela kitxi elkarrizketa besteak beste. Niututxo bat zudan, hasteagoaz. Horreko asten, Italiar Estatuak narkizten kontra kooperazioa intzun. Hamabia txilotu, zazpi kartzeleta, noiz eta kartzelak ustutzeko deia itenaidan honetan. Preventi bantzartzeko arrazoia, konfinamentu gukeeran iztiliuk sortu zitzaketen sujeto posible gomentziala. Bartzelonan, migratalien kontrako sareka daintzan rabalautuan desaloqoak alde guztitan. Euskal Herria etorrita, besteak beste, gazteizko talka, getxoko gaztetxea, iruñako aldeztarreko kalena nagusiko bloke bat, hainorgako etxe bat, zirestoneko zaiakera eta geroko jazarpen poliziala. Hoaindela urtiak ateatako herrikoen sententzia gauzatzen hastiak. Txiloketak, sarekadak, tesalo Kalen militarizazioa, kontrol poliziala. Bilunteko patio orduen osteko toke tokedekeda. Eta guainik badao norbait hau dana virus baten aurreko osasun neurri bat dala sinizteuna? Biko bikantu talde, batek urtia bramak izkinak eta bestia asiu berriak. Delkarrizketa entzietan bai pasan txintxarren bidez eta hoxe beha jarrilu zueu aurkua. O meu corpo é di pio di riga, di luanda, di madeira, di é minha figa, di so aluno da capoeira. De Aruanda Ganga Zumba é que é meu sentinela Manhã frica em grávidos e Angola Partiu de Luanda e de Benguela Chegou e pariu a capoeira O no chão do Brasil verde amarela É de Angola Banganga nunca foi nem é de intriga De Luanda Esse sangue africano vinha dela de Capoeira que abonhe estigava ela Se instigava a provar o veneno dela Foi a fim, em Angola, partiu de Luanda e de Benguela De boa e tal Capoeira no chão do Brasil cor de amarelo Região bola Amara, kini feira, zakantxiba Amara Amara Amara Amara Amara Amara Amara Amara Gaurkoan, kantu kontuak ekarri dizkigu eh? baina zehazki zer iburuz etzegin behar dugu? Ba, lasarte horiako bi koru ezagutuko ditugu, xumela eta xumelakiz. Datu pare bat, labur-labur, entzulea kokaritzen, euskera hartzartuta, Xumelak ia ama laburte daramaz za euskaltzaleak kantuaren inguruan bildu eta herria laitzen. Eta Xumelakitz berriz aurten sortu dute herriko zenbait gazte. Uh -huh. Eta gombidatu bakarrerekin nahiko ez eta gaurkoan biekarri ekarri dizkiguzu. Bai, hori da. Ez dakit e, Koruba sortzeko eginakide ote gaude gaur eta orain antenan, puntuan eta baina bueno, solas e, alditxo polit bat egiteko bai beintsak. Han Agirretxe eta Intza Alkain gonbidatu ditugu Xumela eta Xumelakitz koruen sortze prozesuen Parte hartu dute, bakoitza bere momentuan, eta itasmo ieta aktiboki parte hartzen jarraitzen dute. Koxe Maria Girretxe, eta intza elkain, Arratxaldeon. Kaixo, Arratxaldeon. Berdin. Betea baimenarekin, nolatan, xumela abes batzaren bertxio berria? Ba, bueno, aher, e, berez guk xumela, bueno, esan munez inigo, martxan, eta guk, ba, e, betik uste genituna referente bezala, Beti izate genuen gure hartian, ba, handitan beha egiten aizan nahi deu, eta hain netez animatu sortzea eta azkenia animatu. Mm -hmm. Eta askotan jaso izan ditugu ba, gombirapenak behaien aldetikan, eh, animatzeko beha eginkantatzea, baina beha egitxutako beha egitxalik gabatian daude, tardun horretik anerabakideu gure tal dia sortzea. Betela noa guai, baina herrepertorio gaztearekin datuz gainera, entzun bestela? Zaten urteko santotun masetako doinuak dira entzuten ari garenak, Jose Mari, veteranoek, jarraizkoan ikusten alduzu, eh? ba ez, duen eh, burua? osatuta eta aberastuta xumelakitzekin. Goaipatu du liga, beste liga batean gaudela, ezan duintzak, eta gure liga primera regional da. Goa jaio ginean ongi pasatzeko, Euskara, Zalai, egure koruan gaude, txikitan korotatik botatakoak egaizikantzatzen gatik, ez dutxan lotxagatik ausartzen ezginenak, estarri arazoak izan ditugunak, horregatik gara, xumela. Xume, lasarte teoria, xumela. Eta abatzego deitzen digute ximela, daukagun abina Eta orduan ba, gazteak, gazetik eta orteak, ba, sekulako poza ematen digu. Aipotu ez du, Josemari, taldearen jaiotza, beharra da hori, antzuleako katzaldera eta referentzi batzutzea taldera, noiz eta nolatan sortu zen dute xumela egitasmoa. Ba, sortu genuen... E... 2006an eta batez ere lasarteorian basausunarketa batetan ginelako murgilduta, eh, euskaraentzako espazioak nahi denitzen kalean eta orrela sortu zen garaibatean Txapun Euskara taldea, bertso eskola, eh, kukuk antzerkitadantza eskola, etorri zen gero Xumela, baina etorri biare batuka da, Solazkidemintzalagun literaturtxokoa, eh, plaza dantza, iparmartxa ere badaukagu bain aritzen dana Euskaraz, eta orduan, eundaka lagun gara, e, aztero-aztero, egin bat egiten dugunak pozik, eta euskaraz, eta hori izan zen, elburua bere garaian alazorteko korua, eta hortan diar dugu, orainzik ere. Hasiera gotetan, hogeita maoz lagun aziginan, eta gaur egun iuro geita marra, gaude, orduan oso oso pozik. Uh -huh, eta gintza, xumela, kitzen elburua ere bera? Bai, bai, esan daiteke bai, eh. De meme lo gautza aipatuduna Poissonarik da ondo pasatzen salariai nelbidetag ugre. Azkira baten orreatikan, ez, eh? sortu genu genea fiskat katxonde otik eta berio sola izan parez, katxonde horren atzean balao ba, da, ba serio bate bai. Da ukerai gure asmoa hoe estan euskal tantutean transmisiona iba bere jarraipena eta, eta gero baita ere, ba fiskat eh, elkarrekin harremantzea, ez, eh? e, bueno, balajarten E, badrilla ba, ez, ezberdinak eta talde ezberdinak eta hozatikanez dugu ba, munga ojeka usten eta elkarrekin e, ondo pasatzen ez eta holako espazioak irekizten elkarrekin ondo pasatzeko Orduan pausua matea pixka bat kostazita izuna hasieran. Bai, bai, bai, bai esaten meno esan detena azkenen xumela sortizan etikan uortxe genbiltan, esan ez hau kristu nahi ziren gotan holako talde sortia, baina ziren animatzen eta alako batian ba, ba erronka bota E, Gartxoteko talde bat direki eta arratsalde baten iztegitzen bat, jende gehi duzan, e, talde horta, dagozko zitzaik. Eta Xumela Kitz nolatan? Xumela gaztegetzio nahiko indarrematen e, iztenari? <laughs> Bara, nola, alzan dute dutela hori, katzon de ikan edo sortu zala, bapiskate nahi genu, ba, nola, laboz, kitz, eta badao programa hori, bapiskat horri imitatu, baina... <laughs> Itxialdia, edo konfinamentuak hori bai, e, taldea sortu berritan harrapatu zaituzte? Bai, bai, bai, behin bat arrekan elkartzeko aukera izan genuen, siri mili elkartzian hemen lazarten bertan bindu ginen, afaloste batian kantuan ibiltzeko, baina hori planak eba ja, lazarteko gazte egunian, edai, beste zaio bat iteko eta, eta hori bai, bertan bera, dena, nahi ne ninza, e, geldirik etzaubete eta eta bueno, ba, konfinamendua, konfinamendua, egokituz eta baliabide teknologikoak eta aprobetzatuz kantujira virtualenbat antolatu duzu zeialdian zeaz. Oiera bai, ba, blinditugu hizira, eh, lehenengo astean edo labat izantan eta eta, bueno, ba, ba, oso oso ondo atea Berez, eh, araztu teknikoak eta izan genitu, eta klaro, holako hau tekin olakartatzea ez bideodei eta, bapaten soinua alde bat ez ikan, bukantuan, eh, bai ez, hapziratzen eta baina ondo ondo pasaren honetan, eta hoxe esan ez delgurua, ba, ondo bateazan. Baiz, ez da, bat ere errez da bideodei batean abesten aritzea? Ez, ez, ez, ez, ez. Baina, bueno, ondo pasatzea da ira erraizak, eta boi nortu benon. Eta hor, e, veterano konfinamendu garaian, e, atxeden hartu duzue, Josemari? Bai, baina, bueno, gu guaxiak taldea ondiba daukagu, eta bertan patekat e, ditugu abestiak, e, eskorma galtzeko, eta gero elkarren urte gurea, azkenian, familia ondiba bada. Lehenai patuet er, geure jaiotza, zeripusia zaukada, Euskarren zaten espazio bat irabaztearekin, baina egia da, gerora ere, eta hori nik neronek ere esan dezaket, balen jaia zautzen ez nuen jendea, pistaz ez justu-guztu kasu eten jona, pues koruaren bidez aukera izan duala, gertutik ezagutzeko, e, familia handi bat osatu dugu, emozionalki osatzen dugu, risturak eta poza partekatzen ditugu, eta esango nuke, e, korotik aratago bagarela zerbait, las bere kolorea ematen diona, eta alkarrekin planak egin ez, eta pues, entitzen gara komunidade baten parte, eta nola baita herri horren, e, zaltxero e, eta oso, oso, oso pozik e, sentieratzen gaitu e, koruko jarduerak nahiz eta ordu bete izan hori baino askoz gehiago da. Uh -huh, eta zuenean kantu jira virtuala, e, virtualik ez da proposatu? E, momentuz ez, de, deziaten gau de e, e, xumela gazte hauekin e, kisekin elkartzeko e, behak ezan du honetan guetzen lakuan nahizutela izan e, guk ezan ganezake gazte hauek herri gintzatik sortuak direla Euskaldunak eustazkaltzalea diala, feministak, alaiak, sortzaiak, irudimentsuak eta sekulako poza ematen digu alako talde bat sortzeak gu e, etorkizuna horrelakoa irudikatzen dugu eta gu gauntitan ere aie bezalakoa nahi dugu izan. Itxaldiaren aurretik ordea duzein egitzakian nahiko izango zen zeneza, zuenean abesten hasteko. Bai, urtean e, hogei bat boloiten ditugu ez tentsa, eh? eta inoiz ez dugu boskatzen gure koruan. Ez dugu esaten bai hala. ez hesatzen dogai zu eskatera baja dugu sentzu gaude pres dago sentzu ga dugu Juan bain beste bale talde txukuna osatzeko moduan gaude bai goatzen eta orduan kantatzen lego ba zenplante antolozeekin eh, sant tomas eh santagela erriko festetan eh, monjekan presoen alde osea 12in eh, eh ekitaldi eh, kapotik etatzen zegoena eskatera atenditua da izan gara katalunian galizin izan gara jatekoa ginean otsagira orain, izan gara ez peletan iparraldeen, ean, agurainen, baztanen, txoko asko ere ezagutu dugu, eta gira esan e, boroak etzizkigu falta eta plaza irabazidugu, eta gainera gehien txenak emakumeak e, dira gara koruan, eta dei bat bingan eiko nioke <laughs> E, pizkatek izonen e, taldeari, ez? Pizkate, animatzeko kulturan parte altzera, Euskal kulturan parte altzera, ze horrek egiten gaitu emozionalki haberatxeagoak, eta, eta kulturalki ere bai osatuagoak, ez? Eta animo eta benga, denon kontu adeta Euskal kultura. Xumeak bai, baina egizarren pare boloz bolo? Ba bai, ba bai, eta lehen hori ez? E, nik uste gauza, goxotasun eus egiten dituzunean, e, eta ezkertu nahi dut, e... Txapartegi, e, e, Txapaz, e, Josu, eta gure zuzendariak, goxotasunez egite dituzunean gauza, alaitasunez, hori e, kutsatu da. Ez eta niozete Euskararen ere oso positiua da da hori. Euskaraz e, sortzen dian iarduerak, jarri gintzatik, lazarte horian, dialako alaiak, sortzaileak, emozionalki, oso importanteak. Ez eta esango nuke herria ere eraldatzeko e, ezinbestekoa diela eta kapazak. E, Euskal kultura oso importantea da, eta ni ustez eh euskala jendan ered hartu bar dela berduen tokia bai eratueran bai transmisioan bai proiezioan eh erdiguna bat berdu, ez. Xumela herri mailan e, eskaintzen dituen emanaldiak eta gustura kurritzen ditut zintxarrik. Noski, orain e, bueno, egoera berri eta berezi honetan oraindik ez dugu aukera egoki, ba xumela eta xumelakitzi batera argazkia ateratzeko, beraien emanaldien bideoa grabatzeko, ez dakigu oraindik egiz edukiko gugu horretarako, baina ez dakit e, guztio gure txetan itxita egon aurretik aukerarik izan zen uten beintzat lehenengo hartu eman bat izateko, ideia desberdinak jartzeko maiganean. Guter, gozio bueno, marikola, ideia bat edo batzula buruan, eh? <laughs> <laughs> bueno, pues, gu, lehenik eta behin egen unelkarrekin ez ariatu, gombidatu gure era, elkarrezagutu... Ez, eta elkarren berri izan, ez, eta gero, pues hor, genitu zan pedroak gero, pues eh, kantu jira diteko, edo zorgin jaietan parte hartzeko, eh, gaztek ez hortzen ditu zen jaietan, eta zalantzari gabe aurrean zean, elkarren berri izango dugula, elkarriken arituko garela, elkarra beraztuko dugula, eta eta gazteoak izan, helduak izan, elkarrekin osatzen dugula herri ezitzaile bat, komunitate bat, euskal herri bat, ba, nahi duna pozibizi, euskaraz, eta eta munduari geure itxasauri txiki honetatik geuretik arreman. Normaltasun berrirako, e, plantxarra ez ezta? Herrian batera jaik iroan, urte bukatu urretik guzteko moduan izango garela iruditzen zaizue? Bai, nik uste baiet. Nintaz, ezia zen gaudela nik uste eta... eta Nein dengo eguna, aprovechateko beula, ja martxan jatzen zerbait, eta elkarrekin atzeazeko kantuan, eta, bai, bai, eta... elkarrekin ikasten, eta... Berai, Kruston esperientziakatek, Kruston errepertorioa, eta gu hor tse ikasteko, eta GALARSE. Eta bukatu horretik, e, zuen errepertorioan ezinbestekoa diren, iruna bestiren izena galetuko ba izkizueke, zein litzateke erantzuna, Jose Marias izuna ibadutzu? Bueno, gure kasuan, nik esan genuke txoriak txori bai Euskal Herrian Euskal Herretik kanpo, deno bat da, eta deno kemozionatzen gaitu, eta baita gure mugetatik kanpo, Gero bestetikan haundia eh, izanen egin zenean ama Joseba Zarendo Indiak egindako letra bat eh, Josu Txapartei Txapasek musikatu zuen eta solista eta guzti kantatzen dugu oso pozik eta gero azkenik ezagunen epoiteita. Eta, Elena Ader jarri duzue guk kantatzen dugu Manol Urbietanen kanta bat guk eh, aurren kantak ere kantatzen ditugu, esan bezala heldua gara baina umekin egite ditugu kantu jiratxikiak eta gaude prest edo zertarako. Eta zu Ba, gure kasuan ez tekit denbora uki deune hori arrepertorio bat onzatzeko edo, baina inditugun indi kantu saioetan edo ba, adiala diala ditet, antsasu, altxasu, e, aberriaren mugak, eta gero ba, nola ba, lokaleko lehiotik, edo, ba, hemen edo zen edo, edo, maksimik intergenerazional bat, edo. Ba, Joxe Maria Girretxe eta haintza alkain xumela eta xumela kitzeko kideak ezkerrik asko gaurko gurean izategatik. Bai, ba, mosio besarkada virtual bat eta aupa honetatik aterako gara ere eta ea mundua aldatzen e, joaten garen kantutik gure e, kasuak. Inego go Gonzalez, Inego Gonzalez, Xintxerri kazetari eskerrik asko zuri ere. Bai, miakarsuai tartegozkin zeratik. Aupa ditari. eta gurin ma gandu eta kasku Seguidan, Jon Mayagindako eta Peio Ramirezek musikatutako poema bat jarriko izueu. Berria aretoan agertutakoa, gui bestela gaurrakun egungo buruzte pentsa emango izuela guan. Eubi munteta, Eta cantoan briante si muore, canto una bat, bertako briante i borro calaria i gubizko. Home, zanaz, xe briante sa mor, va finar l'urte, mamin ma espanar, E ti muri in mamma nada no shore e na preghiera be mi katzoi izan balitz bezala oroitztzen dugu Lexizio handia izen espasako zen historia liburuetara Berarekin hasi baitzen guzti aldatzen ordura arte ezagutu geon mundua Eguneroko bizitza eten egin zen normaltasuna esaten geionura normaltasuna Ura zen hilgarritasun egoera hartan jarrigintuuen sistemari esateko modua Egon gutxitan milaka eta milaka pertsona ezizi diren hiltzen mundu osoan. Nola herrialderik aberatzenetan zein pobrenetan asko eta asko oraindik biziri behartu kan jendea prestatuak egon bagina. Zetorrenura, ura esoikoa zela ohartu ginen. Gurean jendea hilda erortzeko oherik ez genuela ohartzen hasi ginenean. Arna sartzeko gailua faltatzen hasi zirenean. Ez gaixotzeko babesgarriak ez genituela konturatu binnean beranduegi izan zen, dena gure etxeetan sartu ginen, heriotzari izkin egiteko. Orduan hasi nintzen bertsoak idazten bulnttarioki, ero bizara, egoerak kaltetuta zegoen jendearentzat. Eta bitartean heriotza mundu osoan zehar zabaldu zen, Alperrit ziren sistemak eraikitako legeak eta atxarrantza du eta itxasoak, Alperri Bidaliz izkibuten ejertzitoak eta betiko poliziak. Lehenengo aldiz, planeta osoan sistema geldi arazteko gai izan zen zerbait ezagutu genuen. Begiak zabalik ikusten genituen telebistaz, potentzia ekonomiko handietan sortutako jende hilarak. Elikagaie zornitzeko, gortput egin improvisatuak kaleetan. Sistema haetzegoen guzalbatzeko diseinatua. Ezgintuen denbora zuhartarazi ere egin, besterik gabe. Noi siditxiko zai geratu zen harro eta handi ustez. Egotik iparrera eta ekialdetik aldetik mendebaldera, gizakia bazterrean utzi zuen sistema sofistikatua geldiarazizuen gaitzark eta orain ezginen ez produktiboak, ezginen ez kontsumitzaileak, hil zaitezte kaleetan eta zaharretxetan, esaten zigun pobreak lenapo eta azkarago biltzen ziren baina aberastasunak etzion inori bizitza berratu ohartu ginen lehenengo aldiz beharroa da ataka hartan kontua etzela beti bezala norbera salbatzea norbera salbatzeko modu bakarra denok salbatzea zela orduan gure begien aurrean inoiz baino argiago azaleratu zen desastre handia esango geniona gutxi batzukia ia gehieno batera baino beraztasun handiagoa izatea, trampa mortal bat bihurtu zen. Munduaren gehiengoa balia bideri gabe, zegoen sistema barruti jaten ari zen birusari aurre egiteko. Eta horrek, guk sortutako desoreka horrek, guztiak kondenatzen gintuen. Ezin genuen geratu. Guk Mendebaldeko gizon txuriok ereikitako munduan ere ez genuen balia biderik, Nola onartu genuen hainbeste urtetan bizitzaren eta pertsonaren gutxi espen mugaka beura. Nola eraiki genuen lege zoituraz eta estrukturaz, sistema emakumearen esplotazioaren eta bortsaren zimenduen gainean. Eta hare okerragoazena, nola bizi izan ginen hainbeste denboran horion hartuta Nola utzi genuen hobesten guztio joan, baino, joan nahi izatea baino, gutxi batzuk azkarrago joan nahi izatea. Nola hobetxik genuen gehiago edukitzea, guztiok edukitzearen gainetik. Nola iritsi ginen hemeneko iztu genitzaken elikagaiak egazkinez eta barkuz ekartzera, nola hain jende gutxiren eskuetan, hainbeste diru zegoen munduan, ez genuen guztiok gure bizi iraupenerako beharrezkoazena. Oroitzen du tura guztia hasi baino lehen, etxetik hurbil nola bilangile zaborpean arrapatuak geratu ziren zabortegi pribatu batean. Seinale bat bezala izan zen, orduan indarrean zoden baloren metafora moduko bat. Hori guztia, gure bizitzeko era naino nartua eta normaldua, gure aurka etorri zen pandemia hartan. Zer egiten ari ziren gurekin. Eraiki genuen gure artifiziozko sare guztiak getzikun balio etxean sartuta ginela, telebistako irakarkiek zentzua galduzuten bapatean. Aste horietan gure kontsumo zutietu izaera aldatu egin zen. Gure zorion tasunaren eta indartsua izatearen kanonak eta paradigma guztiak kolokan zeuden. Funtzeskoa ez zen beti saldu izan zigutena. Horrek guztiak, ez zuen balio bizitzak salbatzeko. Gure honena eta txarrena ateratzen hasi zen gabeziak eskutuko abildadeak ametsak eta mamuak. Liburuei, kantuei, pelikulei eltzen genien ez erortzeko, jende askok bere mugak ezagutu zituen, beste batzuk, lehertu edin zituzten. Zientzia fikziozko film bat zirudien, baina fiziori gabe. Jendeak bertsoak eskatzen jarraitzen zuen, aurdunen zat, ospitaletan ingresatu azzeuden entzat, entzat, aur tristeentzat, entzat, bakardadean zeuden ama edo aitonen entzat, osasungintzako langile Jaio berrientzat, telebistak etzuela dramaaren dimentsioa islatzen ohartu nintzen, batzutan negarre egiten nuen bertsoak idaztean. Baina sistemak gure bizitzekiko zuen ardura ezaren aurrean, jendea erreak zionatzen hasi zen. Herrietan eta auzoetan, elkar zaintzeko sareak osatzen hasi ginen, gure bizitzak salbatzeko ekipamentuak egiten, bizi mekanismo afektiboak fektiboak, elkar zeintzeko voluntariosareak, bizitza berri baten zantzuak ziren, egun, Lezio handiaren ondare dira. Ala ere hildakoak eta gaixoak eunkamila pilatzen ziren mundu osoan. Waiakilen gaixoak kalean erortzen ziren hilik. New Yorken hobi komunak egin zituzten. Madrilen, hildakoak pabiloi handi eta kirol jauregietan pilatzen zituzten. Lombardian, militarkamioiek, ehunka hilkutsa garraiatuz zeharkatzen zituzten iriak. Gizatazun ezaren metafora hain urrutira iritsi zen ezen. Ezinbaikan ituen gure amaak anaiak edo, aitona monak eskutik eskutigeldu azken arnazaren aurrean. Eta argigarria izan zen ikustea gubiltzen ginndua zen aurrian, naturak nola egin zuen berpiztera. Ibaiak garbitzen lurrak ararazten,zeruak arrigitzen, itsasoe atxe den hartu zuten planeta osoan. Giro ilgarri hartan bizitza loratzen hasi zen. Oin arrizkoena baino ez genuen nahi, Arna sartzea, besarcada bat, etxea esgaltzea, hitz egitea, Janaria ereroial ukitzea, Baina sistemak etzekien geratzen, bere burua janez soilik elikatzen zekien izaki antropofagoa zen irenttsi egiten gintuen. Etxetik kanpo egun askotan eguzkiak, kantu heriotz meme eta txalo giroro ura arrarotzen zuen. Bertsoa jasotako batzuk, birusaakil zituela jakiten hasi nintzen okerragoa izan zen gaitzaren ondoren goaia, gaitza bera baino. Gure hondarrezko gaztelua desegiteko nahikoa izan zen lehenengo blatua. Bapatean, aberastasuntzat genituen gauza asko, kateak zirela oartu ginen, itotzen gintuzten kateak, ezin genituen sostengatu. Sistemaren nagusiak egokitzen saiatu ziren, non nahi agerian agertzen ziren zuloak, beinbeineko tapakiz estaliz, presaka, jendea geiegi azarretu aurretik, izan ere, gure mondu aldian inoiz ez bezalako egoeran ginen, sistema erraldoia eta ahal guztiduna kolokan zegoen. Askok aurrez abixatu zutela horritara zizuten, beste asko traizionatuta sentitu ziren. Kontua da, Errealitate berriaren aurrean, gehiengo berri bat osatzen joan zela mundu osoan. Azaldatutako jende sosatua, kolpatuak, kontzientziatuak, denetariko jatorri eta maia sozialeko pertsonak. Mundu mailako mugimendu berri bat, nahikoa da esan genuen. Ezin genuela lehen bezala segi, bukatu da naikoa da esan genuen gure azken arnasarekin naikoa da kantu batekin naikoa da manifestazio jendetsuetan naikoa da gobernuen aurrean naikoa da korporazio handien aurrean naikoa da azken ordainagaria askuan naikoa da bankuko azken abisuarekin naikoa da kaleratu izatean naikoa da gure senideen ilkutza aurrean naikoa da ezer galtzekorik rik ez zutenak dena galdu zutenak eta gehiago galdu nahi ez Planeta osoa, dena astinduko zuen otzikara bat sortzen joan zen, bukatu da. Gero eta jende gehiago hartu ginen, kontua etzela sistemaren zuloak estaltzea. Zulo horietan faltazen lurrarekin, bizi eremu berri bat sortzea baizik. Lurrak geratzeko esan guztioi eta ulertzen hasi ginen, Gure ordura arteko jarduerak lurra hiltzen zuela eta gu berarekin dena bat dela eta gutariko bakoitza dena garela. Mugarri gabeko desarroismo eta kontsumura etzela jasangarria. Ulertzen hasi ginen munduan bizigaren guztion bizitzak berdin balio duela eta hori onartuta bizi behar genuela. Zorion tasun gizarte justizia eta un gizate kanon berriak behar genituela. Aurre sinale bat bezala izan zen. Uda berriaren lehen egunean, elurra egin zuen. Unkigarria izan zen ikustea nola pixkana osatuz joan zen gehiengo berria esaten zaiona. Bizitza berriaren aldeko mugimendua. Betikoan jarraitu nahi zutenen aurrean. Segurtasunaren izenean jendarteare eta itogarria eta kontserbadoreagoa goa nahizutenen aurrean. Borroka beti erekoa inoiz amaitzen eta amaituko ez dena. Munduak zuen B planik eta guk ez ditugu bi bizitza. Gero eta jende gehiagok nahikoa da esan genuen eta bizitzaren aldeko iroltza hasi zen. Sistema zarrarenak egin zuen. Gure bizitzak aldatzen hasi ginen, ardurak eskatzen. Piskana gobernuak erortzen hasi ziren. Gure bizimoduak aldatzen hasi ginen. Etzen erreza izan baina bildurrak, ametzek, haserreak, bizitakoak, galerak, maitasunak, beharrak eta kontzientziak batera indarrandia dute. Jendea alkartu eta mundua mugi dezakete. Orain dena da desberdin. Ez gara perfektuak, bizitzarena amaitzen ez den ofizioa da, eta urte batzuk igaro diren arren, ez dugu aztua lekzioan handia. Orain, urteak dira gure alabak bizitzak erdigunean jarri zituen lur ere mutxikiontara jaiotzen direla. Orain beraiek dira erdigune, txertoa iritsi zen baina, zorionez jatorriari heltzea erabaki genuen, orain irakasgai handia eskoletan ikasten dute, historia errepika ez datin. Urte batzu pasadira dagoeneko. Ezin ezko azirudien, baina, aukere ikusi genuen, sinistu egin genuen, borrokatu egin genuen, eta orain gure egia da. Gaur, udaberriko lehen egunean, ura guztiaz gogoratu naiz eta idaztera jarri naiz. Egun politbat datorrela ematen du. Umeak entzuten ditut kalean jolasten. Mundu aldatzen ari gara. Amets bat irudi, baina ez da. Gaurrere ibaia garbi jaisten da. Eta egun haietan idatzi nituan bertso guztiak gordeak ditut oraindik. Hemen biotzean Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. fuori dall'aula sulla strada ma in mezzo al fuori anche fuori di là ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità tante le grinte le ghinne ai musi vagli a spiegare che è primavera e poi lo sanno ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grint, le ghinne e i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. perto bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni Da non riuscire a più a capire che non ci sono poteri buoni E adesso impær un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. Che abbian deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripeti un'altra volta per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre, coingolte Gaurkoan, nola ez? Patxirruizen egoran berri eman nahi deude bai? Aurrekoan aipatu bezala lehenko astelenetik maiatza kamaika ezkerostik goz eta garri greban dago patxirruiz murtziako espetxean. Amargarren eguna berazia. Evidentea, egoeran taso, larritasuno. Aipatu bezala, kartzeleroen mehatxue eta mehikoan jarrera mespretsatzaliai erantzunez hasizun greba. Eta atzo argitaratu zanez, meikuak jarrera berdinakin jarraitzeu, irugarren egunez jarraian etzalako beha ikustea pasa. Beregoerai dagokionez, eh, bista gutxi giltzurrunetako mina hundia duka eta ialoiteare kostatu zaio, eta esmatzen mundalako. Bas taldeatu modu luzatu zuten, 10. modulua eta bertan, eh, EPPkako hiru daude. Espainiako Audientzia Nazionaleko espetxe Zaintzako epaitegi zentralak atzoateazun auto bat E, bere burua, patxiren goz eta garri grebaan jakitun e, Amnistian aldeko eta errepresioan kontrako mogemen dua salatu dunez, aborrela izan zen patxiren abokatuak egindako kudaketaren ondorioz, alegi aspetxeako aina hartetzula informazioik bidale. Bestalde, autuan epailiak murtziako kartzelai, Covid-e meretzean aurren hartutako neurriai berri ematea, neurriai buruzko, e, bueno, hien berri ematea eskatzeu, Eta horrek esan nahi du, bagoen arte ere, etzuela hain. Goatuazin nahi du, bestalde lotuta hartutako neurriek eragindako tentxiba eta funtzionarioen jazarpen araugutua izan dela patxinegoera alertara ziduna. Eta bestalde kartelan er errepresioa aparatuan medikuek ere betetzeuten rola salatu, du, salatu dute bertatik. Elkartasuna modu askotan adierazi da, bai barrutik eta baita ganpotik ere, eh barrutik egindako elkartasun e, adierazpenekin hasiko gea maiatzan 12tik ibaiaginaga txapeoan dago Sevilla 2000 Dani Pastor Oscar Barreras eta Itorkotano Kartzelak ematen dute janarian e, bandejaiuko itenaia dira porto 3tik maiatzan 14tik Jon Kepa preziadot txapeoan dago Cordoban maiatzan 18tik Irantzugailastegi Kartzelak banatzen duen janari eredilaiuko itenase zaio Huelbako kartzelan, Henez Hortzitik baitare heiaketxe berriak hartzela banatzen duen ebono bandejai uko itena idare bai topazetik maiatzen heberetzetik Horkatz Gailastegik Tartekako Barauak itai ekin dio eta Bestalde RNSeko kartzelan dauden Itziar Moreno eta Saiu Asanjezek hartzela ematen duen janaria uko egin diote egun bakoitzean nahietako batek Bestalde Kaletik Maiatzak hamabitik e, hiru pertsona azkerraldean gozegreban daude. E, ama gostetik deustuko armadagorria gorria e, izeneko talde bateko kideak hobitalaborduko txandakako barabaldia hasi zuten, lagun bakoitzean bilagun ezberdin sartukoia txandan. Maiatzan emezortzitik txandakako gozegreba ekin diote lau pertsonak gazte izen, bi egunean behin laukote berria sartukoa txandaitea, eta bestalde ondarroan txandakako gozegre bai ere diotere bai, berrogeita zurtsuk orduko txandak izangoia eta guztira amagos pertsonak hartuko dute parte. Baiatzen emeretzetik, venezuelan da on, asierguri errefuxatu politikoak aragua, miranda eta distripto kapital Estatua azteharkatuko ditugu onez, karagasien da on, Espainiako enbaixagara nio. Emeretzetik baitare txarrin bi pertsonak gozegre bai ekin diote, eta Ettsaasun barrogeita zortzi ordukuko er du berrogeita zorzi ordukuko etxandako ere bai, eta ettxandakoitzazan lau lagun sartukoa. Ja. Eta gaur gazte izen berrogeita lau pertsonak bi eguneko barabaldi hasi dute eta beste zortziko hogeita la Egorretaz gain, astelenetik etikate artea gageita la borduko konzentrazioaginzan leon eta beste hainbat kontzentrazio eta mobilizazioa india egun hotan errita hiriu hiriburu desberdinetan, Hortazza parte baita ere esinagura bilketa inda, askotako jendiak hartu du parte, besteak beste Argentina, Chile, Chiapas, Venezuela, estatua baina noski baita ere Euskal Herria, eta baita Espainia arrastatutik ere, eta Europako beste leku batzuetatik ere bai. Esateako, Irlandako alderdi republikar sozialistak ere, bere babesa du. eta Euskal Herria haneatxe bildu sortuk, eta sindikatuk ere e, agiriak argiteratu ditue, haien kezka eta eta gabeza elaraziz. Egoi eta zaparte, datuzen egunetan e, ondorengo mobilizazioa daude dituta. Egunero e, elkarretaratzeak ari egiten Urruñan, Donostian, Mutrikun, Etxarrin, Berango, Alcorta eta Erromon. Horretaz gain gaur, e, ja hasiko zian eta batzuk pasata, e, Irunen, Gasteizten, Bilbon, Bayonan eta Portugaleten, bihar horeretan eta etzi basaurean. Aipatu berdare bai, COVID-an aitzakiz, koronavirusan COVID, aitzakiz, estatua neurriak eta zehazki karteletan eman neurrik eta hoien ondorioak batxinegoera ere gogorra goiteuela. Gogorra azkede duen dik, Estatuak estatuan debekatuta daudela, nahiz eta bisita kristalak indian eta, emidentean, estalabirusik pasatzen e, kristaletik. Baina debekatza dut, debekatuta be, eta bestalde horinek ere euskal presoak ispertxo dauzkaten hontan arezailagoa da, salbospenagora hontan bisita gauzatzea baimenduta ere. Argi dago Patxi negoraren arduraduna kartzela bea dala, kartzela eta estatua, bere beharrezko egitura bezala, kartzela dala pertsona moturreaino emate ditun instituzioa, motorreko gore emate instituzioa eta gaina erabateko ajolagabekeriakin jokatzen da eta kartzelekin bukatzeko beharra, harriago ikustean nahi ga, hau momentu hauetan. Honekin, ba, gure kezka eta babesa ere larrazi nahi diogu eta baita egora hau kartzaletik bizitzen, bizi behar duten beste preso guzti egire. Zaino batek biltzen dena Ala ere eguzkiak Zulatzen zuen erak, Bestegun sarkori bat Ira gartzen zuen Horrez gain arratxean Egoako korro jokomentzuen kochean sartu eta jozuen mendialdera pasoaren ekspanatan zujiki batizera etxera bueltatu eta iruntzea eldu arte itxaro sirena hotxaren zu E am leiot di luce begida ego ketazuk ulartzen duzu zer deburu ari gustenduzu pasoa maite duzuneran sua gokatzen hasteko gaurkoan denborak eginduen eta gokatzen komendio joaien berepisti bere, bere xasi sukai beste saintsentusu nar ederta erki izan dadin agian basoa dina sua este ignore ertzea suki kibat biztanduz su bañare su kere nola paso adina zurua mai tetsudo bañare su kere nola paso adina zurua mai tetsudo bañare kere Nola, basoa dina, soa guan Egunotan, aimatetan itzegin da, herritarrek erantzukizunez eta zentuz jokatzearen garantziaz. Erantzukizun eta zentuz jokatzeau, COVID-e meretzia zabaltzean zenteratzen dela esan daiteke. Besteela esan da, larrialdi egoera honetan, virusak fizikoki sorarazten dituen ondorioetan zentratzen ari da. Ondorio psikologikoei psikologikoi egiten zaielarik. Inguruan ikusi dudaranen arabera, egoera honek haimat emozioa zaleratu ditu: Antxetatea, bakardadea, estresa, meldurra, gu eta besteak epaitzea eta bar. Hala ere, emozio hauek kudeatzeko ez dira baliabideak eskaini. Zehatza hau esan da, geure osasun psikologikoa kaltetua izatekotan zama hori adituengan utzi eta bere konponduko digutela saltzen dute. Norbanakoak gure arazoak eta emozioak kudeatzeko gaitasunik edukiko ez bagnu bezala tratatuz. Honen arira proposamen batekin ator: Ez, ez naiz psikologoa eta ez naiz emozioen kudeaketan aditua orain dela gutxi egin behar izan dudan esperimentu bat partekatzeran ator. Apaaturikoa Unibertsitateko irakasle batek bidalitako lan bat izan da. Eta esan beharra dut oso gustura sentiitu naizela. Eta aspaditik nuela nire barnean arakatzeko gokoa, eta lan hau horretan asteko aitzakia izan da. Esanak esan da, honakoa da egin nahi dudan proposamena Danele Sarriugarteren erraiak liburua irakurtzea proposatu nahi dizuet. Liburuaren bitartez bizitzan izan ditugun hainbat pasarterekin konektatzeko aukera eskaintzen da. Pasarte horiek aitzakiantzatartuta hauek sorarazten dizkigoten emozioak kudeatzeko eta eskatzeko sueltzat egokia den estrategia erabiltzea proposatzen dizuet. Hau da, emozio edo barneagataska horien inguruan idaztea, abestuat proposatzea, musika entzutea, marraztea Emozioak liburua utzea eta bar proposamena horrea ez da itxia. Ariketa bere gorditasunean ere egin daiteke. Libururik irakurri gabe edo liburua besterik gabe irakurtzeko ere interesgarria dela diritsut. Beraz, hon hemen ire proposamena eta e animatzen zarete. nube van deshilchándose hasta el suelo me van bajando por el pelo entrando por tu casa como el nilo ya sabes lo que cuando estoy contigo estoy que me lo vuelo desde que te miro pero te quiero que no lo digo ya tu sangs tu sabes con tu estilo ya tú sabes que me viene grande esto y que a veces no manejo los sentidos pero estamos preparados para lo que venga aunque seamos tú y yo el enemigo las soluciones solo tengo chascarrilla y fruta fresca para mí ni me mato al melancólico y comer té el agua de mí y comer té el canto trino y quitarte la pena a ti al melancólico y comer el agua de mí it's all one con cartas que yo no repartí con cartas que yo no repartí Cada que enhorre parti Pero estamos preparados para lo que venga, para lo que tenga que venía algún día y creo que todo si en esta vía lo que nunca creíste que haría lo vas hacer. De tantas cavilaciones y tantos planes he perdido la ganita de reír, solo tú, solo tú me la puedes devolver, solo tú sabes regar estos jardines. Ello konoce mis principios, pero no mis fines y yo construyo en base dello, de tengo mil razones Sabe? A ver si crees que las teorías se me escriben sola A mi me gusta jugármelo así cometí el agua en bine Y cometí el agua en bine 100, A mi me gusta jugármelo así el llante en trine cometí el trino así y cometí el agua.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 E, ospatzen hasi zian Xuntapola Defensa de la Llingua Asturianak antolatuta. E, orduan, no, itamar urte bete dituztenez, liburu eta disko bat argitaratu dituzte, eta honen e, aurkezpenean kontzertua egintzuten eta kontzertu hori ere grabatu dute. Liburuan ba inbat testu agertzen dira eh bai juntakoek e, idatzita eta baita beste jende batek idatzita e, kontzertuak suposatu duena eta bueno, kontzertuaren inguruko hainbat eh kontu aipatzen batzetan e, pues, anekdotak eta batzutan baita ere bereintzako suposatu duen, ez?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 Baina urtero, eh, manifestazio bat eginoi da. Eta manifestazio horretarako eh, musikoz pola ofiziali da. den talde batek, talde difusa, ulertu da dukada Osa ez da, eh, talde esteatza da, baizik eta beti horrela seinatzen dutela. Eh, pues abestiak ateratzen ditu eh norbaitia zaltzeko espresatu non moduan, pues currikakoa estilokoak. stilokoak, osea, bai, ulertuko uler dezuelakoan. Baori. Eh eta orduan aunen izen gomendatu, eh Asturiaz orbertu egonda ere, eh bai beraien hizkuntzaren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 e oficialtasunezak sortzen ditun gatazken inguruan bigarrenau euskeratua ere badago, osea euskara azpititulak baduzka hori blogean jarriko izu dugu. eta kontzertua ere blogean jarriko dugu, e kontzertua hori e, televiztas botatzen utelako orain dela gutxi eta orduan Pues, ezo eneki moduan dago. Eta libureta diskoa e kontzertua bezela deitzen da la banda sonora de la oficialidad asigori ba interesatzen balin bazaizue bilatu zakezue eta nahiko errez lortu zakezue aurkitzea eta hori aztentako gomendia esperoet interesgarria iruitu izana eta hurrengo astera arte abesti, kontzertuko abesti honekin Am mai our story ends Never love us ever friends Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away what to say Basta izen Etxega Bekontzak e, abilitatutako espazio badien pertsona bat iltzala bertan. Bertako kideek e, etzula behartzun arretamehiku jaso salatu zuten, eta baitare epatu zuten bereri hotzaz itzerdik ezaipatzeko esantzietela. Guatu azinaideu Etxega Bekontzako albergia zituztela konfinamentu hasieran, Eta espazio hauek habilitatu aurretik, kalian egon eh, berri zantzutela. Eta polizian azarten jasan berri izan multen beratioekin eta etxeak juteko esan Eta gero bilboko frontoian, registroare eh, intutela. Hainbestetan etxean gehatu esate dugun ontan, baigual, txintxatu batko nuke etxeik ez zaukaten I thought you were gonna tell all of your exes ah. you Fucked it all up Ah Zaino ba, gorkuan Palmondo Irratiko Amairu Garren saioa. Larun batean, larun batean, ikusiko gara elkar berriz. Espera du egu, gustatu izana eta gogoratu, astean bitan, tente belarria, martxan dagota gota zure irratia. Palmondo birratia. So Taurus on the beat. Goodbye No use leading without chance This is where our story ends Never love us, ever friends Goodbye Let our hearts call it a day you walk away I sincerely want to say goodbye bye goodbye like the devil when you waved at me Did I got something to say to you goodbye didn't crack you, bitch you're a black hole, sucking me in your vacuum, yeah crack my windshield, lucky that I didn't crack you, and I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes, and why they stay so present, cause bitch I'm the future, then why they in your presence, and if I'm the king, and you're the queen, then why you acting like a peasant, why you acting like, a peasant? like a peasant, I thought you were gonna tell all of your